Переконання. Джейн Остін. Розділ 4. Він, але не містер Вентворт, колишній Манкфордський вікарій, як це могло здатись, а його брат, капітан Фредерік Вентворт, який брав участь у битві при Сандомінгу, тоді він не одержав звання капітана, але не відразу був прийнятий на службу. Приїхав до Сомерцецького графства влітку 1806 року і, не маючи батьків, на півроку селився в Манкфорді. Він був тоді дуже привабливим юнаком, з небояким розумом і шляхетною душею. А Енн – надзвичайно гарненькою дівчиною, наділеною добротою, скромністю, гарним смаком і щирістю. Мабуть, і половини всіх цих чеснок було б достатньо, бо йому тоді було нічого робити, а їй – нікого кохати. А при такій кількості достойностей їхня доля не могла скластись інакше. Вони поступово знайомились, а, познайомившись, одразу ж закохались до нестями одне в одного. Важко сказати, хто з них більше обожнював іншого та хто був більше щасливим вона, коли він їй запропонував руку і серце, чи він, коли вона дала свою згоду. Настала пора щастя, нічим не отьмареного, але дуже недовга. Незабаром постали перешкоди. Сер Волтер, коли до нього звернулися не те, щоб насправді не дав свої згоди, або сказав, що цього ніколи не буде, проте відповів із таким здивуванням, такою холодністю і таким мовчанням, що Ен одразу зрозуміла, як він до цього ставиться. Він вважав цей союз дуже принизливим для своєї родини. І Леді Расел, хоч її гордість була більш помірною та вибачливою, поділяла його думку. Ен Еліот з її походженням, красою й розумом, і в 19 років погубити своє життя? У 19 років зв'язати себе з людиною, яка нічого не має, окрім своїх особистих чеснот? які ніколи не набути багатства, заняття якої вкрай непевне і яка до того ж не має знайомств, аби просунутися? Ні, зі смутком думала леді Расел. Це дійсно означає погубити себе. Енн Еліот, така юна, її ще майже ніхто не знає. І дістатися першому стрічному – без достатків і знайомств, із ним вона змарнує свою молодість у стомливих турботах і принизливій залежності. Ні, цього ніколи не буде. Якщо тільки справедливе втручання та представництво тієї, хто любить Ен, майже як мати, і наділена майже материнськими правами зможуть завадити. Капітан Вентворд не був багачем, йому щастило на службі, але легко витрачаючи те, що йому легко діставалося, він так нічого й не зберіг. Хоча він був упевнений, що незабаром стане багатим. Сповнений запалу і завзяття, він знав, що невдовзі в нього буде свій корабель, а його новий стан забезпечить йому все, про що він мріє. Йому завжди щастило, він знав, що так буде далі. З запальності цього переконання та жвавості, з якою він його висловлював, було достатньо для Ен. Але леді Рассел бачила це зовсім в іншому світлі. Його безстрашність і весела вдача були їй зовсім не до вподоби. На її погляд вони тільки збільшували зло. Він через це здавався їй небезпечнішим. Він був розумним, гострим на язик та завзятим. Леді Рассел не дуже високо цінувала дотепність. Набагато гіршої думки була вона про необачність. Вона була рішуче проти цього шлюбу. Це вже було занадто. Юна та лагідна Енн ще могла витримати на батька до свого обранця, хоч сестра її не підбадьорювала жодним словом чи поглядом. А ось Леді Рассел... Яку вона так любила та якій так довіряла, переконувала її з такою наполегливістю, ніжністю, що її поради не могли не подіяти. Її переконали, що ці змовини є помилкою, викликаною їй неросудливістю. Він їй не вартий і не зможе зробити її щасливою. Але несебелюбна обережність змусила Енн розірвати змовини. Якби вона не думала, що для нього так буде краще, навряд би вона це зробила». Думка про те, що вона йде на самопожертву, перш за все заради його блага, була і розрадою Під час гіркого прощання, останнього прощання А вона потребувала розради, бо до того ж він їй не повірив Не згодився з нею і був конче скривджений такою рішучою відмовою Він одразу ж покинув село Вони були знайомі кілька місяців, але Емстер ждала довше Сум і Туга надовго захмарили її усі в тіхої юності вона занепала духом і перечасно зів'яла. Понад сім років минуло після того, як ця маленька сумна історія дійшла кінця Є час багато що змінив Прихильність Н, що завдала їй стільки болю, майже зовсім згасла Але лише час міг тут подіяти Не допомогла ні зміна місця, за винятком поїздки бати навдовзі після розриву Ні нові знайомства Жоден із тих, хто приїжджав до Келінча, не витримував поїмняння з Фредеріком Вентфортом, яким він залишався в її пам'яті. Друга прихильність, що стала б зараз для неї єдиним природним, щасливим і надійним віліковуванням, була неможливою при її вишиканому розумі, вимогливому смаку і вузькому колі знайомств. Коли їй було близько 22 років, один молодик запропонував їй змінити ім'я, але він незабаром зустрів більшу готовність у її молодшої сестри. І Леді Расел тоді нарікала на її відмову, бо Чарльз Мазгреу був старшим сином людини, яка в усьому селі поступалася своїм багатством і суспільним станом лише серові Волтеру. І до того ж мав приємну вдачу і був гарним навродом. Коли Енн було 19 років, Леді Рассел ще б могла бажати для неї чогось більшого, але нині їй вже було 22, і Леді Расел хотіла, щоб вона залишила батьківський дім, з гідністю віддалившись від пристрасті і несправедливості та назавжди оселилася десь неподалік від неї. Але на цей раз Ен не прислухалася до її поради, і хоч леді Расел, яка завжди пишалася своєю розсудливістю, ніколи не жалкувала за минулим, вона, проте, уже почала непокоїтись і майже втратила надію, що коли-небудь з'явиться якийсь гідний чоловік з достатками, і Ен заживе тим життям, для якого вона й створена, з її ніжністю та хазяйновитістю. Жодна з них не знала, що думає інша з цього приводу, і чи змінилася ця думка. І Леді Рассел не знала головного, чим керувалась у своїй поведінці Н. Цієї теми ніколи не торкались. Але у 27 років Н думала вже зовсім не так, як її змусили думати в 19. Вона ні в чому не звинувачувала Леді Рассел, не докорялась собі за те, що дозволила їй вирішити свою долю. Але тепер, якби якась юна особа за схожих обставин звернулася до неї за порадою… Ен ніколи не порадила б їй неминучого горя в найближчому майбутньому, заради можливого далекого щастя. Вона була впевнена, що, незважаючи на всі неприємності, до яких би призвело несхвалення рідними є вибору, на його неспокійне заняття, сповнене страхів, затримок і розчарувань, вона була б щасливішою, якби не розірвала змовини. Навіть тоді була цілком упевнена, якщо б їм судилися звичайні турботи та клопоти, або важчі за звичайні але ж доля дарувала йому набагато більше, ніж могли б собі уявити розсудливі порадники. Усі його найсміливіші прагнення збулися, всі його найпалкіші надії виправдалися. Його розум і завзятість нібито проклали йому шлях до успіху. Незабаром після розриву змовин він знову почав служити, і тоді все відбулося так, як він її розповідав. Він відзначився, його швидко підвищили по службі, і нині при такій удачливості він, мабуть, зробився вже багатим. У її розпорядженні були флотські відомості й газети, але вона не мала сумніву щодо його заможності і, довіряючи його постійності, не мала підстав думати, що він одружений. Якою красномовною могла б стати Енн Еліот? З яким красномовством, принаймні, могла б вона захищати ніжну прихильність своєї юності та радісну віру в майбутнє від жахливої обережності, яка нібито сумнівається в тому, що призначено проведенням. У юності її змусили бути передбачливою. У більш зрілі роки вона стала мрійницею, що було природним продовженням неприродного начала. За всіх цих обставин, при всіх цих спогадах і почуттях вона не могла чути про те, що сестра капітана Вентворта мабуть оселиться в Келінчі без хвилювання і смутку. І їй треба було довго блукати і зітхати, щоб розігнати сумні думки. Вона часто казала до себе, що це божевілля, Доки нарешті не заспокоїлась і не зрозуміла, що постійні розмови про крофтів і їхній намір жити в Келінчі не зроблять їй ніякої шкоди Їй допомогла, однак, цілковита байдужість трьох її власних друзів, які були єдиними, хто знав таємницю минулого Вони, здавалося, про все забули Вона добре розуміла, що Ладі Расел спонукають на це шляхетні мотиви, ніж батька та Елізабет І була їй дуже вдячна цю доброту але це загальне забуття, хоч би чим воно було викликане, мало для неї велике значення. І на той випадок, якщо Адмірал Крофт дійсно приїде до Керенчхола, вона знову втішилася радісною думкою, що про її минуле знають лише ці троє, які, вона була впевнена, не обмовляться жодним словом. Від нього ж вона сподівалася про їхні недовгі не дізнався лише брат, із яким він тоді жив. Цей брат давно залишив село і, бувши чоловіком серйозним і до того ж неодруженим, навряд, чи виказав цю таємницю хоч одній живій душі. Його сестри Місіс Крофт тоді не було в Англії, бо вона вирушила з чоловіком до місця його призначення. А її сестра Мері була в школі, коли це все сталося. А потім через чиюсь гордість, а чиюсь делікатність вона ні про що не дізналась. Отішаючись цими думками, вона сподівалася, що знайомство з крофтами, до якого при тому, що Ладірасил усе ще живе в Келінчі, а мері всього лише затрималі від нього, треба бути готовою, не спричиниться до якихось великих незручностей.